Detta är en specialpodcast tillägnat bandet. Möta motgång på motgång krävs en vinnarskalle och en stöttapillare. Det har Steve Goodlow, eller Lips som han också kallas, i vännen Rob Reiner. De träffades 1973 då rötten av Anvil tog form just i namnet Lips. 1978 släpptes en skiva och när 1981 fick skivkontrakt släpptes just den plattan igen som debut. Här någonstans började som ska bli en framgångsmotgång, hög, låg, glad, ledsen och framförallt upprättelse-cirkus-saga. Detta avsnitt handlar enbart om Anvil, glädjen, sorgen, musiken och värdet av lyckan att vara igenkänd. Och Anvil har en stark anknytning till Sverige- jag har träffat Danny Thunder, en god vän till Lips. Han medverkar själv i Anvil-filmen och framförallt är en ett stort, stort fan. Och han har blivit smittad av Lips livsglädje. Vi pratar om filmen och bandet och hur han själv medverkar i The Story of Anvil. Och glädjen i Daniels ögon, den går inte att ta miste på när han pratar om Anvil. Jag säger välkommen till dig Daniel Eller Danny Vander Som du måste kalla dig yeah, yeah, yeah. Du är ju ett stort Andrew-fan mm, jag. Ja. Och du har du känner killarna lite grann ah, det Ja det gör jag På grund av en liten händelse för tiden um, Det här är alltså två kompisar Som heter Lips och Rob Som bestämde att de skulle börja ha ett band då, 1973 oh. Oh. Men de bestämde sig också för att de skulle liksom Rocka för alltid Och det yeah. har de gjort kan man ju det yeah, Uh -huh. Man kan säga att man kan dela in det här samtalet mellan dig och mig i tre delar. Och det är alltså innan filmen, tiden emellan filmen och framgången och efter filmen. För det, det kan jo. jag hålla med om att det ja, är tre jo. skilda saker. Ja, det Vad gillar du med Emil? Det äkta. Ja. Det är för riktigt. De har aldrig gett upp dem i om att lyckas. samma om det tar 50 år, 10 år, 5 år en och en halv vecka. Vi är inte upp. Det är det vi vill göra. Det är det vi vinner för, det, det vi lever för. Det, det vi älskar. Och det känner jag igen mycket i mig själv. Dels låtar bygger mycket på det. Framförallt senaste plattan de gjorde det är säger så här ge aldrig upp, kämpa på låtar. rakt igenom. Det är som liksom skit i samma... Folk kommer spotta på folk kommer trycka ner det. Folk kommer säga att det inte duger till något. Men tror du var på dig själv och jobbar riktigt, riktigt hårt. Så når i målet till slutet. Mm. Eh, och det är ju musikaliskt. Vad känner du då med Andil? Ja men det är liksom down to earth. Det är inte så komplicerat. Men det är ändå liksom catchy, riff. Och bra låtar helt enkelt. de har de alltid haft. Ja. Det är inte många som håller med, men de har alltid haft bra låtar. Mm. Och personligt så känner du för dem att de är... De är inspirerande och ja. de ger sig aldrig. Nej, ja, exakt. På 80-talet när de slog igenom, eh, och då var det ju ett helt band. Då var de ju fem stycken. De hade till och med en andra gitarrist då. Men nu efter filmen så känns det som att det handlar mer om Rob och Clips. Eller jo. Att de är del och det är inga andra som ingår i det där i princip. Ja, de har ju liksom andra medlemmar men det är, liksom, det är de som alltid har uh, hållit... Uh Båten är gungande liksom ah. projektet igång. Ah. Det är liksom hållt hästen vid så att säga. Ja. Men när jag, när jag, ser, när jag, när jag tänker en bild så tänker jag synonymt med de två killarna. Jo, det är med man, liksom, ja. deras bandana och deras magväska och lite <laughs> sådär. <laughs> det är stenhårt. Ja. Kan du ge en bild av de första orden som kommer upp när du tänker en bild som jag nu känner? Dedikation, Angivenhet. Äh, äh, Ja, inspira inspiration, inspirerande, äh, Ja. kärlek till musiken. Är du bekant, förutom det här som kom på 80-talet, är du bekant med musiken som kom... Efter de, alltså framgången hade fallnat lite grann där du. Ja, det är ju. De ja, har släppt 14 skivor totalt. Ja. Det finns ju lite att gräva i. Jo, vars? <laughs> det är härligt. <laughs> Vad har de för sound och liksom egna grejer för sig under senare 80-tal och 90-talet? Ja, det är svårt att förklara, men det är varför lite mer, ja, svårt att säga. Hör man i texterna eh, att det är lite grå gråare stämning att det inte gick så bra. Jo, ja, det här man gör. Ja. Det kan jag tänka mig att det är, det är en faktor som påverkat har påverkat Men samtidigt tanke. liksom fan vi har kul med det här vi håller på med. Det tycker inte jag det, det kommer trots att folk att kollar när vi lirar liksom. Ja. Det är liksom, tänker inte jävla där. Det, det är kul. Även om det inte är metalliska massor. Nej, för det har varit folk som alltid på varit. Precis. En vill ha släppt 14 album och ett 15 är på väg. Hard and Heavy, Metal on Metal, Forged in Fire, Strength of Steel, Pound for Pound, Worth the Weight, Plug permanent, Absolutely No Alternative, Speed of Sound, Plenty of Power, Still Going Strong, Back to Basics, This is 13, Juggernaut of Justice, Hope in Hell. Killarna, de har fått fast vid att de hela tiden, från första stund, har bestämt sig för att de ska vara här liksom, tillsammans. Ja. Ehm, tror de har haft kul under den här tiden? Absolut, ja. absolut. Det är, merparten i alla fall. Det är, klart det finns eh, lågvattenverken. De liksom får släppa på sina egna stärkare gittigen på vacken. Ingen hjälper dem för göra allting själva. Och, men så är faktiskt fortfarande det. Är liksom, när jag har kollat på på Belgien. Ni, vi det för, förra sommaren eh, skötte de allting själva, eh, riggade upp allting själva. Liksom. Det är fortfarande den mentaliteten fast det går bra nu liksom, som Aha. gör de allting själva. Precis. Förlitar bara på sig själva. Liksom. Eh, de har ju haft, under den här tiden som det, det inte hände någonting med Enville, att det var helt tyst förutom att de släppte skiva i diget. Så har de ju alltid haft fans av hela jorden. Mm. Men eh, kanske på så himla många utspridda ställen så det har inte funkat att eh, vara, göra något ded dedikerat arbete för dem. Utan de har inte haft de här massorna som liksom, Slayer och som och Nej, de, de. andra har haft inom den här trashgenren. Så att de har inte kunnat gjort så mycket. Men de har ändå funnits där. Så jag antar att när den här filmen kom då så var det som en wow, vad är det här? Jo, men mycket var det var tack vare filmen att den var så hypad som den blev ja. då blev det lite, det blev lite inne inom situationsläcken att gilla väl. Ja. så liksom mm. vi om man får titulera, vi som liksom ja. gillade och dyrkade bandet innan filmen, mm. vi liksom ja det var ju ingenting förändrat förutom att man varit jätteglad för deras skull att det äntligen mm. släppte. Men mycket var ju tack vare filmen att den blev så hypad, mm. Så folk liksom ville ju gå och se vad det var det handlade om. Mm. Sen, kanske en, en del kanske inte ens sig om musiken för fem öron. De ville se spektaklet ändvill mm. Tyvärr. Mm. Det är ju tyvärr så. Mm. Mm. Filmen visades på Toronto Film Festival och fick mycket bra kritik. Den är bitvis ganska sorglig men visar också två stycken människor som vägrar ge upp. Filmen är en musikdokumentär, men den är också vacker och lite sorglig bitvis. Den visar två stycken killar som inte vill något hellre än att turnera och en manager som ibland sätter mer käppar i hjulen än vad man kan ana. De har ju en speciell image på scenen. Ja, oh, mycket nitare Ja, ah, precis. Eh... Den var ju väldigt populär senare, i alla fall det här med nitar och läder och spandex och stövlar. Men de hade också några utmärkande socialer som dildos och en ja, lädarkedja ja, över bröstet. Ja, det måste jag säga ändå är någonting som har eh, liksom visat vilka de är, jo. lite skojiga killar. Ja. Men en annan grej, så fort Liv ställer sig på en scen, man ser att han är så genuint glad och tacksam över att få, att få vara där. Det är han tar ingenting för givet. Han tackar verkligen publiken rakt från sitt hjärta. Han verkligen menar det. det En del var ah, ja, tack fan för att ni kom, Whoa, we love you. Men Livs menar det verkligen rakt från djupet från hjärtat. Att han är verkligen tacksam för varenda jävel som står i publiken och tittar fortfarande. Ja. Oh. Hello Toronto! And this is a real special moment. It took me fucking 30 years to get in front of a crowd this big here in Toronto. Yeah. Och den här glädjen som du beskriver tror den kan ha göra med allt det här stillhetet som var. Att det hände ingenting på så många år förrän filmen kom och då bryr han sig inte riktigt om hur de blev framgångsrika utan bara just är bara tacksam, bara så jävla tacksam för att äntligen släppte. Ja. Han, han, han är inte dum, han är medveten om att det är tack vare filmen han kunde betala, betala av lånet på huset och allting betala tillbaka till sin syster som man ser där i filmen. Mm. Och han är inte dum, han fattar ju det själv men samtidigt så, ja, han, han får hålla på med det han älskar och nu bryr sig folk liksom, nu går det bra. Det är det här han jobbar för och drömt om hela livet. För om de åren som, som var mellan framgången som tog slut och kanske vi säger 88 till 2005 mm. när jag upplevde att det har varit lite tyst så några år efter framgången och några år innan filmen blev till tror du att det har varit en dyster tillvaro Ja, ja det tror jag absolut. Man ser ju på som på Rob i filmen där att han mår ju inte bra psykiskt. Han har ju mycket depressioner. Man kan ju bara sätta sig in i den situationen. Du jobbar mm. för något hela ditt liv. Du sliter och du sliter. Men, och känner att kanske det, det, det ger ingenting. Bitvis Och det är ingen som bryr sig. Vad håller jag på med om ingen annan bryr sig? vad ska jag bry mig? Mm. Men slutändan ger dem aldrig upp. Nej. Det är motgångar, motgångar eh, och en himla otur har de ju haft. Mm. Det är ju det också de har omgivit sig med fel människor inkompetenta idioter egentligen sagt. Men eh, när man ser på Lips så ser man ju att han är en glad person kan det också oh, vara ja. så att han har varit väldigt naiv vissa stunder och eh, tillåtet att det här har hänt liksom fast han inte har förstås menat att det ska bli så oh. att det, på grund av att Hans snällhet. Och, det går ju ofta hand i hand att vara snäll och nej. Så. Det finns folk som alltid är in, äh, utnyttjar snälla människor. Så ja, så är det. Precis. Det måste ju ha varit, måste ha varit jobbigt för dem att se alla andra band som har gått hand i hand med Trashen eh, att de liksom banar iväg på ett helt annat skepp. Och ja. så går Anvil liksom åt andra hållet. Ja. Och de inte riktigt... Kan hänga med. Nej, det, mm. det är ju också ren och skär otur egentligen. Det är liksom, mycket handlade om på den tiden och fortfarande liksom var på rätt plats vid rätt tidpunkt. De hade ju bara ren jävla oflytt helt enkelt. Ja. Jag tror du gick genom huvudet på dem? Att när de såg det där köppet med liksom Metallica och alla de här slayer och Ja, de var åkte iväg liksom. in i framgången och såg de själva liksom, som åker ner i något stort svart hål nästan. Orättvisa tror jag. Mm. Jag tror, för de hade ju minst lika bra låtar. Minst lika bra. Det är ju ruskigt kompetenta musiker. Jag, jag personligen tycker Livs är en enormt underskattad gitarrist och låtskrivare. Han liksom förtjänar ju alltid förtjänat betydligt, betydligt mer uppmärksamhet och cred än man har fått. Så det liksom måste kännas som en enorm orättvisa. Vad vi då? Vi liksom vi är minst lika bra. Släppt Den vill ha 14 har ju gjort ja, till viss del lite snabb. Har heavy metal, metal som liksom kommer från Kanada fire, också, det är liksom av stål. Ja, säga, avsatt pound, också. Mm. Weight, på sig själva Absolutely no alternative. So, Speed well, of sound, plenty they're of power, still they're going strong, strong. back to basics. True, yeah. This is Absolutely. 13. Anvil was one of those bands that just put on this really amazing live performance. They're a great band, yeah. I always liked Anvil. In the summer of 1984, Anvil toured the world with the biggest bands in rock. These guys are going to turn the music world upside down. All of them sold millions of records around the world. All of them. But one. Då ska vi prata om filmen. Anvil. The right? story of Anvil. <laughs> yes. Det här är började, det är spännande att börja ta vid. Och sen äv, efter, ä, efter har jag även en ganska kritisk synpunkt om filmen. Uh, och då antar jag att det är någonstans runt 2004-2005 som Sasha Gervasi heter han så. Yes anslår idén om att bandet att, att de ska göra en dokumentär om bandet som har själv var bunden till. Jo 80-talet han var ju Roddy då. Ja eh, hur gick det till tror du? Alltså, eller vet du någonting om hur det gick till när det här när idén kom upp? Nej, det var ju Gammal, gammal fan som, sagt, som, som fick henne med som roddare så han liksom undrade vad fan hände liksom. fick han en idé, jag ska göra en film om dem sen pushade han på dem och i början var de ju lite kritiska ah, ah, men det här vill ingenting men sen till slut så, han var ju ihärdig och till slut var okej okay då det Men var, vad menar du att de var kritiska till då? att det skulle bli liksom en hype eller Nej, nej men det var väl som jag fattade så var de lite kritiska till liksom, ah, men det här är bara en ploy grej liksom. det, det här är inte på riktigt. Men han verkligen presenterat idén och var i och sen mm. fick eh, ah, fler och fler folk att hoppa på sponsorer och filmbolag och allt sådär. så ja, ah, kör de körde på. Och eh, vad heter det? Det kanske har varit någon ränsla för att de ska se patetiska. Jo, inte? jo, det också. Ja, jag förstår. Och de har då inte gjort några större turnéer eller storslagna skivsläpp när, när den här idén kommer till dem. Nej. De har ändå varit ihärdiga. Så. Jo. Och du är med i filmen. Ja Jag är med. Ja, kan du berätta om <laughs> vart i filmen du är med där Först ser man... Uh Rob och eh, Liv står och snackar. Uh, It's gonna pack jam packed tonight. It's bli a lot of people. Då är de i Ungern. Jag tror det är i mm. Så byter de en klipp och ser man att det är typ fyra personer som står och tittar. Och alla som var på det gick där från uh, skylten i Linköping. I deras gamla café fanns det en uh, liten scen. Så där spelade de. Mm. Och uh, vi var väl typ uh, fem, sex personer. Och det, det var vi mycket... Uh, Ja, Fatrik, de som hade styrt upp gigget Han har dragit med ett par kompisar Så vi var väl kanske fyra, fem pers där mm. Och då, jag hade typ en vecka innan så Svinrock där, hade jag stukat foten jätteilla Nästan så att ledbandet gick sönder Foten mer eller mindre, mindre ramla av mm. Så jag fick avbryta Svinrock Så jag gick ju på kryckor då då sitter jag i en fåtölj mitt framför scen och röjer hjärnet så hoppar Livs ner och ställer sig framför mig och mm. eh, lia gura. Så mm. det, det här klippen man ser där sitter en kille framför en stol och livs framför honom och spelar dig. Ja. Mm. Sen ett, ett annat klipp från bryggeriet i Motala. Mm. Det var ju ett par dagar innan. För de, hade, de hade lirat i Motala året innan november November 2005 lirade de i Motala första gången, är mm. de var så jävla kul och när de lirade för 2006 om vi ändå vi är ändå här och får ut reskassan lite, det kan vi inte komma och i Motala och fixa mycket där med bryggeriet och så kom de dit och lirade och jag har ju kommit in med mina kiker, fan, jag kan inte missa det här, fan, br ben eller fan jag bryr mig inte, det är studies liksom så sitter jag där vid bord och röjer. Ja. Det, det står lite fel i filmen dock. Det står Småland i Sweden men det är alltså bryggeriet i Motala, ja, Österhjälsland. Och det är där jag tror man har förvirrat sig lite för att eh, jag upplevde det som att det där var i Ungern. Ja. Det som hände. Jo, de, de, de, de, de har ju gjort, de har klippt lite dumt. Men de står inne och säger liksom, ska vi ska ha fucking järnfärg tonight, det är ju Ungern. Men sen så ja. byter de hastigt till eh, Sverige, Linköping. Ja. De bodde alltså då en stund i Motala ja. under de här två giggen. Ja. Under, eller hemma hos eh, Micke Persson. Ja. Han har även varit med i en annan podcast om vinyl och nostalgi. Och då bodde han, eh, killarna hemma hos dem. Ja, eh. Tack vare att deras inkompetenta människor strulade till det. något enormt förhållande. De var ju kvar här i Motala och tog sig inte någonstans. V vad gör vi nu? Och då ringde Micke till till en gemensam bekant jag som är från Linköping, Jerry Pryts, alltså, så styrde de upp där, här på skylten Nej. i Linköping. Mm. Så de i alla fall fick in lite mer pengar liksom, så de kunde ta sig därifrån. Mm. Men så tyvärr så kom det ju mer eller mindre inga folk. Men vi kan prata om den här managen lite grann. Jag upplever att det är något liknande managerval de har gjort förr i tiden. Jo, de har alltid liksom förlitat sig på fel människor. Liksom. Mm. Det är precis som han, äh, oh, han heter nu producenten där, nu står det still ja, nu kommer jag, jag kom inte på namnet men deras producent de alltid använde på 80-talet, han säger ju där liksom crappy management, crappy production han som liksom alltid, alltid omgett sig med fel mm. sorts människor, inkompetenta idioter. Ja, oh, vänta, jag vet vad han heter <laughs> står still här nu, frinsamt uh, Chris uh, någonting, ah. jag kan jag inte uttala efter namnet. Ah, ja men det har varit synonymt med dem att den här personen har varit väldigt framåtgående, att vill man, alltså vara människa för dem och sen så... Men kan ingenting nej, om ett... Kan eller? knappt engelska, Exakt. så man upplever det ganska väl. Hon står där liksom och försöker ringa och bokstavera och hon kan knappt prata engelska. Mm. Sen liksom, hon är verkligen fel person på fel plats på fel jobb. Det är... Men eh, i filmen, tror du meningen är att eh, vad heter det, ge en bild av att hon är inkompetent? Det tror jag absolut, men jag har aldrig rätt, ja. Nej, inte mer än rätt. Hon var med under de här dagarna i Motala. Ja. Mm. Så du har träffat henne personligen också? Ja, fast jag pratade inte så mycket med henne. För Hon märkte att... Hon inte kunde. Nej, nej, exakt. Jag kunde inte kunde prata sen inte riktigt hade alla hästar hemma. Så man, Men sen när när, i filmen, när, man, när de får det här mejlet om att eh, de har en turné bokad. Så, ja, man ser, äh, man ser livs, verkligen skiner ja. upp och vi så inte glad. Han är jätteglad på det. Tror du att han tänker någon gång att det kommer bli en katastrofturné? Nej. Ja, mitt i för allt, när allt ser så mörka ut så, så tror jag att det tänker jag säkert absolut, vad håller vi på med? Det här kommer bara bli, Som, det, det är roligt i filmen, man ser liksom att ja, det är så fint, man blir nästan tårögd när man står där i Japan. Kommer det inte folk ikväll, då vet jag inte vad jag gör, det, då kommer jag bryta ihop totalt, då kommer det gå åt helvete totalt. De lider från det där eh, Loud Park Festivalen tror jag den heter, sen ser jag de kommer ut där, bara smockat med folk. Jag har vid vissa tillfällen upplevt att det har varit eh, riggat. Kan det vara så, tror du? Nå, det, det ska jag? Nej, det... Jag ska ju inte säga det. det kan jag kan ju inte svära på det som Men förstår att... Du förstår vad jag tänker ah, det. ja, ja. Det, det är sista, de är bland de sista scenerna -story över det, ja. hela. det blir lite så så Disney-story över det hela De är i Japan, de går och tittar på en, liksom, Några tempel, de är lyckliga Kolla, vi har lyckats äntligen Och så bara, Jag hoppas verkligen att det kommer folk ikväll Och sen så bara, är det smockat Nu finns det väldigt mycket folk i Japan så Det är, jag är en för... stor festival Ibland så blir man kritisk till. Ja, förstår du tänker men. Ah, ja, nej, ja. Jag vill inte tro det Och jag grinar varje gång jag ser den scenen vi kan väl prata om de här lite De här lite jobbiga scenerna mm. Eller framförallt De, de, liksom, de, alltså de känslomässiga scenerna mm. Som man blir tagen av. Mm. Framförallt så blir jag väldigt tagen När han sitter i en bil i, Någonstans i sin hemstad och bara, åh, nu gick ju den här turnén åt helvete, men vi hade i alla fall en turné som gick åt helvete, ja, som kunde gå åt helvete. Det är positiva positiv anda. Ja. Alltid ser det positiva i vad som en händer och sker. Ja. Därför ser jag upp till honom som fan och är så stolt över att kunna kalla honom min vän. Mm. Det, är så, ah, det kom inte folk, vi gick, fuck. Vi gick åt helvete, men vi hade i alla fall en turné. Vi var ute och lirade. Ja. Vi fick spela vår musik som vi älskar, inför in lite folk i alla fall. Sen att det gick åt helvete i steg två, det är som man får ta. Det är en fighting spirit, då. Sen är det en annan punkt i, i filmen som jag upplever ganska jobbig också det är när eh, hans fru och hans mm. syster, Robs fru och syster sitter och säger it's over, it's, it's been over for a long time. Och då känner jag bara, "Fy fan!" Det alltså, blir så himla tagen av det där. Ja. Jag kan inte titta på den här filmen utan att grina. Ja, det kan inte jag heller speciellt när eh, Rob och eh, Liv sitter vid det där bordet eh. Jag tror det i studien i, i, i när de ska spela in Disney Star team och liksom säger det här, vi tänker inte ge upp. det här vi vill göra. Vi ska fan bli rockstjärnor, ja, det här, vi ska fan bli rockstjärnor, vi ska fixa det här. Sen när jag håller på med gråten i halsen, då var jag grina, då var jag grina för riktigt. För det är liksom vad. fan, jag tänker inte ge upp, jag skiter om jag, inte, om jag lyckas på min dödsbädd liksom. Om det där är vad som krävs där. här, det kan inte aldrig ge upp. motvilligheten från eh, familjen. Det är såklart att de vill att de ska lyckas, men den kanske har varit väldigt sporrande för dem. Jo, liksom bara ni tror inte på oss, liksom mm. vår egen familj min egna fru säger att ja. det inte kommer lyckas. Nu jävlar, jag ska ja. visa dem. Ja. En, annan, en annan scen som är väldigt jobbig där är när eh, han säger att, eh, ah, ja men det finns ju, alltså klippor jag kan gå hoppa ifrån, men eh, det tjänar ingenting till. Det är ju den lätta vägen. Och då säger han, Rob, att eh, Nej, då skulle jag stoppa dig ja. då börjar jag också glömma. Ja, det är, det är riktigt rörarskap det här. Budskapet med den här filmen tycker jag är vackert. Den kan, den kan man faktiskt titta på när man är lite nere. Och känner att man vill bli upplyft För efter filmen så mår man så jäkla bra. Ja. Man, gör man känner sig inspirerad, glad ja. och pepp med, med vad man än vill göra med sitt liv. Och man har för drömmar så jag kan lyckas. Ja. Jag ska lyckas med det här. Man får den peppen och motivationen och ihärdighetsstyrkan av att se den filmen. Nu kommer jag till den här kritiska punkten med den här filmen. Jag tycker att filmen är jättebra. Jag har sett den säkert 20 gånger. Eh, jag älskar, älskar liksom att det blev ett projekt. Och, och bandet är också väldigt bra. Men jag har några kritiska punkter som jag ändå måste nämna. Och det är ju förstås, var ju förstås jättekul för dem att bli återigenkända eh, i samband med filmen. Men någonting gör mig väldigt arg. Det är att Slash, eh, Lemmy och Lars Ulrik de bland annat sitter och säger att de blir inspirerade. Och eh, att de har liksom banat vägen för den trashen som kom. Varför är det ingen som har ställt upp och tagit med sig Anvil som förband? Exakt, menar, de är, exakt, just, de är stora ja, man. Jag håller med dig till 110 har, där. De har liksom hun, hun, haft eh, konsten att påverka sina management att vi vill ha med Anvil ja, för de som grundande. exakt. Det är ungefär som att... Eh, framförallt Lars Ulrik hade ah, kunnat det vara du. Den hela Europaternären de gör nu än vill ah, fixa det. Ja, ah, precis. De har ju så pass mycket fans och de borde kunna vara Men det, det är mycket, till... framförallt de andra vandrarna, Slash och allt det där. Så ja, vi har vi alltid gillat Emil. det Vill det mycket rida på vågen? Fan, det här, det här kan bli något, det här kan vi bli är är klart, jag vill med och säga att jag alltid älskar ta det här mm. Men det är, det är säkert inget ovanligt inom branschen. att liksom det tror jag inte. Sig. Men jag tycker det är... Det enda som jag mer eller mindre tror på för han växte växt upp mycket med det här tidiga 80-tals vi metal New wave British heavy metal, det är Lars Ulrik mm. Den enda som jag faktiskt tror på genuint gillar det han vill på tidigt 80-tal, mitten 80-tal mm. där när de började med Metallica Det är faktiskt den enda som jag känner att genuint inte äkta i det han säger mm. ehm, vad, vad beror det här på? Tror du, att, eh, tror du att det är så att de inte har fått tillstånd att ta med sig en vill eller tror du att de har de har inte brytt sig överhuvudtaget. Och sen nu när filmen blir aktuell då är de helt plötsligt jätteengagerade. tror tror tyvärr att det ligger mycket i det. Ja. Jag är ledsen men tyvärr tror jag det är. Det är det något samvete som spelar in att de nu måste ha sitta och säga fina grejer om man vill för att, att... Ja, fan vi är i de här grabbarna ja. när de begav sig. Fan nu... Det ska verkligen pusha Och så ska man ju inte ge Metallica eller några andra skit heller för men de nej, har nej. gått igenom mycket också. Jag Ja, ja, mina ja och absolut, och absolut. Alkohol. Alla de har sina liksom spöken i garage roven och mm. sån drar som är liksom. Uppkommer i alla fall. Det har ju alla de där vannen. Ja, så det ska man ju absolut inte in Nej, ge. nej, nej skulle verkligen inte, hela, men jag tycker att det är lite konstigt och jag, jag måste ändå tro att det är inte bara jag som känner så. Nej, verkligen jag inte. Nej, jag kan jag hålla med om. så fick Annie den upprättelse de har väntat på så länge. Mm. Och efter filmen då, det är lite grann. Ja. De har ju vunnit igenkänning. Ja. Och nu har de, de kanske inte kan leva flott på musiken men de har ändå kunnat betala av lite. Men så de kan säkert leva på musiken. Livs har ju sagt årskilda gånger i intervjuer. Vår annan här var med i Nicky Six, Six, Six Nej, vad heter det? Mm. Ja, Radio mm. äh, men han har där. Mm. Så har ju sagt att vi kan leva på musiken nu men det är ihärdigt jobbande. Det är hela tiden ja. bam bam bam måste ut och lida, måste, måste Hela tiden liksom på. Ja. Då kan vi leva på det men det, det är inte så vi gör miljoner direkt. Nu är, ju, nu är det ju bara ja, fyra år sedan, fem snart, som filmen släpptes. Eh, och det var väl ungefär på samma vid på 80-talet som de var kända i ungefär liksom, fem år och sen liksom, åkte de ner i det svarta hålet. Tror du den här hypen efter filmen kommer göra att de nu kommer försvinna igen? De håller ju på med ny platta nu som mer eller mindre färdinspelade och förra plattan... Eh Jaggerna och Jasti som i mitt tycke är bästa plattan de har gjort den här sedan 2000-talet. Det är dels lite nytt sound för vill man märker att de verkligen utvecklar utvecklat skrabbarna. Framförallt Lip som gitarrist är riktiga, riktigt riktigt bra zonor på den plattan. Så de har verkligen utvecklat, så jag tror, gör de verkligen utvecklats. Fortsätter de bara göra starka plattor så jag tror jag de kan hålla i det här Exantal år till i alla fall. Det tror jag absolut. Mm, vi pratade ju förut om, om hypen kring filmen och många som blev fans efter det. Ja. Men så har du de här idoga fansen som, som har liksom stora anvilsamlingar. Ja. Och, och de finns på lite olika ställen i världen. Absolut. Så de kanske kan göra ett gott jobb med att liksom hålla anvill vid liv. Precis. Jag måste berätta en rolig grej i, i där. den här filmen. När den släpptes 2009 där. Mm. Det var typ 9 maj för att jag sagt så mm. gjorde de ju började de göra promotion och var med på Jimmy Kimmel Live Och sitter Rob och eh, Livs där så visar de en klipp från filmen roligt nog det där klippet eh, med mig när jag sitter i stolen och Livs står framför mig och lirar hela publiken skrattar sen efteråt så säger jag lite bara, Listen, you see this guy Daniel, he will kill for me man he will kill for me skrattar alla och eh, Jimmy Kimmel Live Yeah, he probably has och Aha. Lisa bara, haha, yeah, no, but seriously, there's some die-hard fan right there, man. Ja, oh, Vad roligt. Ja. Det måste kul, Ja, men tyvärr så, det, det klippet finns på Youtube, men användarna som har lagt ut det har gjort det privat, så man kan inte titta på det, mm. tyvärr. Och jag, så om, om någon hör det här och har det här klippet så får ni jättegärna kontakta mig, för jag får jakta efter det klippet. Ja. har du för kontakt med Envild idag? Ja det är, Vi mejlar lite på Facebook och så där Och e-mail träffade de senast i somras på Skogsdroget. Det var jättekul att träffa dem på ja, hur länge som helst. Mm. Snackade vi lite på och sådär. Och lyckades snika åt med en träff på MeetingGreeten. Mm. Så det var jättekul att träffa dem igen. Och de berättade om att. Eh, ni platta på GU och här gången ska vi försöka göra en mer ordentlig Europa-turnéer som vi USA och Kanada nu men nu är vi i Europa-turnéer och vi går skit nu och fan vad kul att se det igen och vi liksom catcha upp med varandra, var jättekul mm. Vi kan prata om Skogsröjet och deras konsert som var där <laughs> är Det är lite en rolig aläkdot jag har om jag får berätta den Absolut eh, Du och jag, vi träffades ju på Skogsröjet men det var ju inte under så här jättetrevliga <laughs> former eh, när jag bestämde mig för att jag skulle göra ett avsnitt dedikerat till Andil så gick jag, gick jag tillbaka och försökte minnas lite och kollade på bilder från Skogsröjet. Och då hittade jag en bild på mig själv och en, en galen hårdrockare Undrar vem det är. Ingen aning. Som står bredvid mig och skriker. Och jag Stå bredvid och ser så jävla besvärad ut Och jag minns att jag bitvis Var det också för du, stod, du stod och headbangade Så jag fick ditt hår i mitt ansikte hela tiden Jag vill säga Fan det är sånt som händer. Ja, jag förstår ju att du var ganska diehard och sådär. Så att, ähm, men det är en lite rolig anekdot. Ja. Och den här bilden, den har jag fått tillåtelse av Christian Reuters. Ja, tagit en den. kompis med? Ja. Jag har fått tillåtelse att använda den. Så jag tänker lägga ut den på Twitter och på Instagram ja. efteråt på Rockla. Okej, kul, kul. Men det är en rolig anekdot. Ja. <laughs> nu träffas vi igen den där ja. vänskapliga så Men det var lite roligt. <laughs> men på den här konserten på Skogsröget då, eh, då är det ofta oftast alltså när, när band går på då spelar de kanske något intro eller någonting det här, det här står de och soundcheckar ja, det är också en själva ja. redan innan det andra bandet på den andra scenen har slutat spela så står de där och liksom lite med publiken ja. och... det ser du jordnära de är mm. det är ingen rockstjärna divilitet utan Nej. de är precis som dig och mig de är bara dedikerade till, mm. till scenen och älskar musik med det älskar heavy metal mer än någonting annat. liksom. Och det var ett jäkla röj ah? på, den, på den konserten. Oh, yeah. Och man, alltså, jag blev så jäkla inspirerad när jag såg dem. Ah? Och så en så, så jäkla lycka att få se dem live, faktiskt. Ah? Och han är väldigt eh, väldigt rolig. Han, han använde ju väldigt mycket roliga ord. Han sa, jo. growing up is... Eh, a must and growing uh, old. Nej, growing old is a must, but growing up is optional. Yes. Jag menar på att han ja. liksom aldrig kommer bli vuxen. Nej, det gäller rätt. Ja. Det är precis så det är. Ja. Jag kommer alltid vara 14 år inne. Jag kommer alltid ha samma genuina kärlek till musiken. Det kommer aldrig förändras. Ja. Han är ja. likadan. Jag gick on Friday på fredagkvällen och var så hjärtglad. Det är bra. en ja. kul att höra. Ja. Så det ska vara. Förutom den här... <laughs> det <dästa formen>. är <laughs> som man får rägna då. De <laughs> såg bangade som en galning. <laughs> jag har pratat mycket om eldsjölar. Eh, och lips är ju verkligen... Han kan, kan inte kallas eldsjäl heller utan det måste vara någon liksom övermäktig eldsjäl. Ah, ah. Som verkligen skulle man slå upp... Eh, man, kan visa, man kan verkligen säga att skulle man slå upp ordet eldsjäl i en... Vad heter det? Ordbok så skulle det vara en bild på honom ja, Helt klart ja, Han är verkligen en riktig äkta jävla eldsjäl ja. Som är passionerad och verkligen genuint brinner för något ja. Och du har ju turen att eh, få vara lite vän med dem Och du sitter här idag och du har Anvil-tröja Du har Anvil-bandana och du är verkligen liksom Ett hardcore-fan Så jag vill tacka dig för att du ställde upp Ja tack för att du var med, det ja, jättekul Ja och att eh, vi fortsätter att får hylla Så länge jag Tack Daniel Tack själv. stars it's a dream but i'm gonna make it come true so there's cliffs i can go jump off that's the easy way well you're not now you won't no, jump off the cliff because i'll stop you that's dedication pal Nästa vecka är det dags för avsnitt nummer 9 i den här podcasten. Och jag älskar när historier upprepar sig. Därför har jag intervjuat ett band som heter Insane. Killarna i Insane träffade jag på i en bokhandel i Kristinehamn vintern 2012 och av en slump så fick jag syn på dem igen via Youtube. De här killarna är 16 år gamla och mycket framstående in i musiken och någonting säger mig att de här killarna kommer gå långt. De går på ett rockgymnasium och de vill inget hellre än att ut och, turnera och framstå med sitt band och någonting säger mig att de kommer att lyckas. Avsnitt nummer nio, hårdrock i skolan, kommer nästa vecka. Hej!